Havas tájban két hagymakupola. Voltaképpen egész Davidovkának ki kellett volna vonulnia, tehát nem csak a mi ajunknak, hanem a helybeli lakosoknak is. Ebből azonban nem lett semmi. A mélyeink közül csak néhány pipogyas tréber jött elő, meg a gyengérkedők, az írnokok és a raktárosok szóval, akiknek volt valami féltenivalójuk. Negyvenem vagy mind mindössze. Az oroszok közül még ennyien sem. Akit a szolgálatvezető őrmesternek sikerült kikergetnie a házából, az ott lézengett egy darabig a téren, de mihely tehette visszaszökött. Még feltűnőbb, hogy hulló őrnagy, a zászlóaj parancsnok is távol maradt, pedig mostanáig mindenki kivégzésen megjelent, és nagyon ügyelt a formaságokra. Egy percre kijött a parancsnokság elé, körülnézett a templomtéren, azt mondta, hogy hideg van, és visszament, és többé nem mutatkozott. Így aztán hivatalos részről az orvoson és a szolgálatvezető őrmesteren kívül csak egy német teherautósofőr és egy altiszt volt jelen, lejkával a nyakában. Ők hozták az elítéltet Davidovkára, mert itt kellett rajta végrehajtani a német ítéletét. No és persze, hogy itt volt még az az ecetes nevű hajtó is, aki három liter rumért vállalta, hogy fölakasztja az asszonyt. Egyszetes, az első liternek már nyakára hágott, és elég bizonytalanul állt a lábán. Az asszony ott várt a fa alatt, mozdulatlanul, mintha a földhöz fagyott volna a lába. Egy könnyesen volt. Eddig úgy vettük észre, hogy az öregek halnak meg a legkönnyebben. Rémüldöznek ugyan, mintha nem értenék, hogy mi történik velük, de se nem könyörögnek, se nem sírnak, se nem sikoltoznak. Ez az asszony még elég fiatal volt. Elég jó külsejű, és elég jól öltözött. Mégsem szólt egy panaszló szót sem, csak állt, és égő szemmel nézte azt a kislányt, aki bemászott a teherautó alá, és onnan kukucskált kifelé. Négy vagy öt éves lehetett, piszkos és sovány volt, de ő is elég jó ruhákat viselt, egy kis budda mellényt, vattanadrágot, vastag pamutharisnyát és gumikalocsnét. Amikor a fiatal asszony nyakára ráhurkolták a kötelet, üdehangon, mint akit megcsiklandoztak, fölnevetett a teherautó alatt. Három perccel később az orvoszászlós megállapította, hogy beállott a halál. Hideg szél támadt, mely lassan hintáztatni kezdte a asszony testét. A lányka kimászott a teherautó alól. Egy ideig szemmel kísérte ezt a lengő mozgást, aztán, mint aki jól elmulatott valamint, de már kezdi sokallani a tréfát, fölkiabált a fára. Mama! Akkor már egyetlen orosz sem volt a templom előtt, és a mijeink közül is csak ecetes Márton hajtó, bíró -elek Szolgálatvezető, örmester, dr. Friedrich Tibor orvoszászlós és egy Koszta István nevű tizedes civilben az aranybikaszálló söntésének csaposa, aki a furunkulusai miatt már többször kérte, hogy utalják be egy hátországi kórházba. Most is úgy állt, hogy észrevétesse az orvossal a nyakán pirosló Friedrich doktor azonban elfordult tőle, és belenézett a lejka lencséjébe. A német altiszt intett a kislánynak, hogy menjen ki a képből, de az nem mozdult állóhelyéből, hanem tágra nyílt tündöklő szemmel bámult a lejkába. Talán még sohasem látott fényképezőgépet.